Ніхто не здогадується, що вона помирає. Я підспівую. Голос чолини з радіо дуже схожий на голос Патрісії Каас. Але це не вона. До вечері лишається година, і я з насолодою поринаю в джакузі. Відчуваю приємне вирування бульбашок. Здається, що тебе лоскочуть тисячі легеньких пальчиків, блакитні кахлі квітковий запах піни, скляна стіна, крізь яку я бачу верхівки гір, і ця пронизлива музика. Раптом відчуваю дивну річ. Таке зі мною вже було. Там, звідки я приїхала. Але ж у мене не було такої дивної ванни, а часом і гарячої води. Що ж тоді? Я напружую пам'ять, пригадую, що це був сон або марення». Я лежала на дивані в своїй кімнаті під ковдрою в холодній темряві. І водночас ось так ніжилася у такій самій ванні із блакитним кахлим і запахом квітів. Нинішня ситуація в реальності була найбільшою мотрійкою, у яку вкладалась менша. Спогад про те, що я сплю в своїй кімнаті, а ця менша приховувала найдрібнішу марнію. «Про це містечко, цю розкішну кімнату, і це джакузі. Якби з цього спостереження можна було вивести якусь формулу, – подумала я, – то виходить, що найдрібніша Мотрійка дорівнює найбільший, а середня – лише ламка між ними. Хоча саме ця середня і є найбільшою реальністю. Холодна кімната, важка ковдра, місяць, що світить у вікно – Відчуття без виході, коли не чуєш ніякого цок-цок, ані в серці, ані і стіни на кухні. Хто всім цим керує? А раптом я зараз розплющу очі і побачу холодний місяць за вікном, вкритий інеєм. Від цієї думки мені стало моторошно, я боляче щепнула себе за Ні, фіга! Блакитні кахлі не зрушили, ані на сантиметр, а всюди сущі лоскотливі пальчики стали ще безсоромнішими. Отже треба вилізати, одягатися і йти прислуговувати за столом. Перед самим моїм виходом Матуся Жеже проінструктували мене, як розливається воно. Ну, в принципі, я про це дещо знала з кіно. Спочатку наливається господарю зовсім трошки, той має ковтнути і кивнути головою і тоді вже наливати всім поповній. Все як у ресторані. «А якщо він не кивне?» – спитала я кухарку. І помітила, що це запитання змусило її напружено вирічити очі. Бідолашна думала кілька секунд. «Тоді?» – нарешті сказала вона. «Тоді спуститесь до мене. Я вам дам іншу пляшку. Хоча навряд чи таке може бути. Всі вина в нашому підвалі» найвищого гатунку. А якщо сюди проліз якийсь маніяк і шприцем через корок упустив до пляшок отруту, не вгавала я. А хіба таке буває? Звісно. На кожному кроці. Ви що, телевізор не дивитесь? Мені просто хотілося відтягнути час. Все ж таки це буде мій перший вихід. Можна сказати, посвячення на цій роботі. «Не можу сказати, що я не хвилювалась. Я розповім про ваше застереження, мсьє», – серйозно сказала матуся же. «Хоча в такому випадку вино спочатку доведеться куштувати вам. Які чуйні люди живуть у цьому маєтку», – подумала я. І пішла вниз до зали. З дня на день і з року в рік. З дня на день і з року в рік. Крутилося в моїй голові, поки я йшла сходами вниз. Що я робила з дня на день і з року в рік? Прокидалась під зеленчання будильника, пізніше мобільного телефону, запрограмованого на сьому годину ранку. і йшла на кухню, вмикала чайник. Пила каву, йшла до ванної, відчиняла шафу, заглядала в неї з синдромом «Боже, мені нема чого вдягнути». Одягалася, сідала перед люстерком, фарбувала вії, позіхала, зачиняла двері, ішла на маршрутку чи автобус, стояла в черзі, під дощем, снігом або сонцем.